Trots detta är det riskfritt att säga att ibland e adeln vi ska finna både de flesta krigskonstruktörerna och de flesta krigsprofitörerna. Det som gjorde detta krig, det stora nordiska, lite speciellt var att det inte startade som vanligen var fallet under 1600-talet som ett svenskt angreppskrig, utan att det istället var grannstaterna som slog till först. Det var dock som vi ska se ett utpräglat revanschkrig. Angriparna var först och främst inriktade på att återta land som svenskarna tagit från dem under den föregående tiden. Vad de svenska soldaterna vid Poltava slogs för var bibehållandet av detta byte. Kung Karls trogna bussar kämpade och dog för dem som tjänade på imperiet och som därför ville behålla det. Det var alla de svenska adelsmän som fått stora och fina gods i taget land. De olika handelskapitalistiska kotterier som gjorde grova pengar på den östeuropeiska marknaden och den svenska stat som så gärna skar tull och axis ur denna enorma kommers. Det var dessa aktörer som först och främst var hotade när orosmolnen hopade sig kring slutet av 1600-talet och det blev klart att ett nytt storkrig stod att vänta.